Tre kvinnors röster har idag skrivit historia i Sverige och i den svenska kyrkohistorien. Ingrid Persson, Margit Salin och Elisabeth Jule har prästvikts, Sveriges första kvinnliga präster. Allt detta lovar jag. Allt detta lovar jag. Margit Rigmor Salin. Margit Rigmor Salin. Inför den allvetande guden. Inför den allvetande guden. Och med den stora räkenskapsdagen för ögonen. Och med den stora räkenskapsdagen för ögonen. Att redligt och samvetsgrant. Att redligt och samvetsgrant. Med Guds nåd och hjälp efterkomma. Med Guds nåd och hjälp efterkomma. När Margit Salin och hennes två kollegor viks till präster i april sker det efter en lång och bitter strid inom svenska kyrkan. De tre har noga fått motivera sin önskan offentligt. Den 29 september ställde dagens eko följande fråga till doktor Margit Salin. Vill ni bli präst? Det är en svår fråga att ställa så. Jag tror att man ska våga använda ordet kallelse... Att jag är medveten om en kallelse till förkunnelse och själavård Och det betyder väl alltså att gå in i en vigt tjänst. EK-reporter Lars Ramsten. Trots att slaget är förlorat för kvinnoprästmotståndarna i Svenska kyrkan håller de fast vid sin inställning. De vägrar att delta i gudstjänster tillsammans med sina kvinnliga kollegor. I spetsen för motståndet står Bo Gertsch som är biskop i Göteborgs stift. Vi är döpta av Gud in i denna kyrka och vi älskar henne. Vi sörjer över det som sker nu och menar att det betyder ett steg bort ifrån både reformationen och det arv som har gemensamt med hela den allmänliga kyrkan. Och vi kan inte handla mot vår övertygelse på denna punkt. kan inte ac acceptera en vigning som vi menar sker i strid med Guds vilja så som han har visat det. Och det där är naturligtvis ingenting som går över, ingenting som han hinner vänja sig med. Det kommer att vara lika galet 1970 som idag. Men vi eh, tänker stå kvar.